Okay, Christine, pass auf. So, die Idee ist, die Münze... Nein. ...durch den Tisch zu haben. <lacht> okay. okay. Pass auf, ich nehme das Glas und lege das Glas über die Münze. Okay, dass es keine Möglichkeit gibt, die Münze heimlich wegzunehmen. Okay? und Dann decke ich eine Serviette über das Glas, dass das Geheimnis gewahrt bleibt. Okay? Achtung, das kommt hier drüber. Sag, so, gib mal deine Hand. Du spürst, das Glas ist noch hier. Ja. Okay. Und darunter ist. Ja, die Münze ist auch da. So, okay. So. Oh, das Glas geht durch den Tisch. Unglaublich. Unglaublich. Ja, das war's. Ich sag dem Zuschauer. dass die Münze durch den Tisch wandern wird und hau zweimal auf den Tisch, okay? Das ist eine akustische Täuschung, okay? okay? Und jetzt tue ich nur so, als ob ich die Münze aufnehme und lasse die Münze einfach heimlich in meine andere Hand fallen. Achtung. Okay? Die Münze ist jetzt meine rechte Hand. Ich gehe unter den Tisch und klopfe gleichzeitig von unten mit der Münze gegen den Tisch und dadurch entsteht die Illusion, als ob die Münze noch hier ist. Achtung. Eins, zwei und boom. Und jetzt die Münze. Mit der Münze ist mir jetzt klar, aber wie funktioniert das mit dem Glas? so, ja, pass auf, das zeige ich dir. Ähm, du legst ein Glas über die Münze, okay? Mhm. Und äh, es gibt keine Möglichkeit mehr, die Münze irgendwie wegzunehmen. Und dass das Geheimnis gewahrt bleibt, in der Vorführung wechselst du natürlich eine Serviette oben drüber. Achtung, der Zuschauer kann noch mal fühlen. Fühl mal, das Glas ist noch da. Ja, und die Münze ist auch noch da. Jetzt zeige ich dem Zuschauer die Münze, Dreh die Münze um und lass gleichzeitig hier hinten einfach das Glas. heimlich in meinen Schoß fallen. Okay? okay. Und für den Zuschauer sieht es so aus, als ob hier noch das Glas ist. Ich decke das Ganze ab über der Münze. Boom. Und das Glas hat den Tisch durchdrungen. Und weg ist es. Und weg ist es. Und ja? da ist es wieder. Und da ist es wieder. Und nochmal zum Mitschreiben. Wahnsinn. Also pass auf, Glas über die Münze. Abdecken. Serviette drüber. Ja. So, jetzt lässt du noch mal Zuschauer fühlen und dann zeigst du, dass hier äh, die Münze ist. Glas fallen lassen. Achtung, hier rüber. Pam. Und Pum, das Glas geht durch den Tisch. Gib mal deine Hand. Achtung, spürst du das Glas? Ja. Okay, sehr gut. Und jetzt geht das Glas. Achtung, loslassen. Langsam. So. Wieder durch den Tisch. So. Wahnsinn. Das Besondere ist für mich an der Magie, dass du einem Menschen etwas zeigst, was er noch nie gesehen hat. Das ist eine, eine Illusion, wo du, wo du einfach noch mal verblüfft bist. Siehst du, ich meine, in der heutigen Zeit da kannst du dir alles erklären: es gibt das Internet, du kannst alles nachlesen. Aber wie hast du für ein paar Sekunden zumindest noch einmal das Gefühl, dass du etwas nicht verstehst. Es hält oft nicht lange an. Die Leute sagen: ja, okay, das war jetzt irgendwie äh, im Ärmel oder Spiegel, doppelter Boden. Aber für ein paar Sekunden hast du das Gefühl, dass das wirklich etwas Magisches passiert ist. Sehr schön. Und die nächsten magischen Sekunden sehen Sie morgen bei BILD.de, wenn Florian Zimmer eine Martys-Rolle verschwinden lässt.